Nyolcadik fejezet. Rövid hetek múlottak el Géza kende halála óta, de oly sok minden történt azóta, hogy Esztergomban már régi időknek tetszettek Géza napjai. A várban meg éppen gyorsan múlt a meghajszolt idő. István lankadatlan lázban élt, és körülötte, mozgott, nyüzsgött, formálódott, készülődött minden. Nem egyszer csak akkor került ágyasházába, amikor Gizella már aludt és restelt el fölbbrezteni. Két napja pedig ágyas házába se jutott. Még késő éjszaka is, szövétnek fény mellett papokkal, vitézekkel, vármegyék idehivatott spánjaival tárgyalt. Ha már nagyon álmos volt, a karosszékben ülve aludt egy-két órányit, vagy frissen felpattant és folytatta a készülődést. Ez mindez, Készülődés volt, hogy veszprém alatt megverje koppányt. Hajnalban át akart menni a templomba, hogy az oltár előtt, magányosan leborulva, az égáldását és segítségét kérje a kitervelt endőkhöz. És akkor a szobába lépett Gizella. Ahogy az ágyból kikelt, csak éppen köntös borítva inge fölé, lábát puha papucsba bújtatva kereste urát, Holott máskor nagyon vigyáz, hogy ágyas házon kívül senki se lássa másként, csak királynéhez illő, méltóságos és gondosan hordott öltözetben. És amióta asszony fejét is befette mások előtt. István kérdően nézett feleségére. Az megállt előtte. Két napja felém se nézel. A férj arra gondolt, hogy néhány hét alatt mennyire megváltozott. Milyen félénk, fehér, befontvarkocsú kislány volt, amikor megérkezett Esztergomba. Hogy megijedt István szavaitól? És lám, most szemérmetlenül hangos szóval nyilvánítja, hogy várta a férjét az ágyas házában, felháborodik, felelősségre vonja az urát. A férfi dolga, hogy mit csinál. Az asszonyé, hogy szótlanul várjon. De az is igaz, hogy az asszony elvárhatja férjét. Elvégre a házasság szentség, amely jogokat ad és kötelességeket ró mind a két házas férre. Vállát vonogatta. Elfoglaltak a teendők. Hanem ahogy asszonyára nézett, maga sem értette, hogy két nap óta Miért nem szakította ki azt a néhány percet, amikor odafekhetett volna hozzá? Hirtelen úgy érezte, mégis magyarázattal tartozik. Szava hangzott. Amikor nyugodni mehettem, te már rég aludtál. Korohajnalban nem akartam álmodat háborgatni, de azért veled vagyok egész nap. Tudom, mikor mit csinálsz. Tegnap reggel imádság után cselédeiddel kézi munkán szorgoskodtál. Oda lépett elébe, és két kézzel megfogta a két kezét. Már mondani akartam, hogy ha győzünk koppány felett, Asztrik Rómába megy, és királyi koronát kér számomra a pápától. Világra szóló ünnepséggel tudtára adjuk a királyoknak, hogy a szétszórt hadak helyén egy új állam született meg. Igaz, még jó idő telik, amíg Asztrik megkapja és hazahozza azt a koronát, de jó lenne, ha addig te, a cselédasszonyokkal, csinálnál méltó királyi palástot. Gizella halványon mosolygott. Szeretetet kívánva húzódott férje karjai közé. Csinálok, István. Méltó, szép palást lesz. De még ilyenkor is, ha megmondod nekem, mi a teendőm, hogy segítsek neked, csak akkor jut eszedbe szólni, ha én kereslek. Egyedül vagyok nélküled. Egyedül vagy, csodálkozott a szóra István. Hiszen tudom, hogy naphosszat anyámmal vagy együtt. Örülök ennek. Gizella hangja sírással küzdött, de vigyázott magára, mert tudta már, hogy férje írtózik a könnyektől. De ki lehetnék, és ki lehetne ő? Anyánk is magányos nélküled. Te érted, marad magányos, és őt is alig keresed. Két asszony pedig, kettesben is magányos. István indulatosan kitört. Hát mit tehetnék? Munkálkodom. Vagy azt hiszed, talán parázna nőkkel töltöm az estéket, ha távol maradok? Gizella sóhajtott. Szemei átnedvesedtek, de nem sírt. Hogyan is hihetném? Jól tudom én is, hogy óráról órára mit csinálsz. De mit segít ez a magányomon? Én elhagytam a kolostor édes nyugalmát. Krisztus mennyasszonyi fájt la helyett. Asszonyhoz illő fejéket kaptam. Te adtad. Szeméremre vágytam, és te azt akartad, hogy csókkal, öleléssel felejtessem a szívedből kitépet szeretőt. Arca átpirosodott. Fejét lehajtotta, mintha szégyelné, hogy kimerte mondani ezeket a szavakat. István rámosolygott. Elfeledtem az öledben. Az asszony felvetette a fejét, és szembenézett. Nem is törődött már az illendő szeméremmel. Te elfelejtetted, de én bennem felkeltetted őt, akit nem is sejtettem magamban. A céda gyönyörre vágyó szeretőt. Imádsággal, gyónással vezeklem, hogy éjszakánként várva, téged várva kívánom, amit bizonyal a gonosz ébreszt bennünk. Te akartad, hogy ilyen legyek, ez lettem, és mégis magamra hagysz. István legszívesebben karjai közé emelte volna, hogy egyenest az ágyas vigye. Igen, ám, de ott elfeledkeznék az időről, pedig át kell mennie a templomba könyörögni, Istennel megtárgyalni a következő órák határozatait, és áldást kérni a holnapi hadba vonulásra. Asztrik is bizonyára elkészült az új törvény megszövegezésével. A lovagoknak tudniok kell, hogy ha birtokot kapnak, az valóban az övék lesz. Ha tudják, akkor van miért harcolniok, és elszántabban szállnak háborúba. És a papok is délelőtre várják, hogy folytassák a tanakodást az egyház szervezéséről. Pedig milyen jó lenne most Gizellával, mondotta is. Pedig csak melletted, csak veled jó igazán. Hiszen jól tudom én, hogy aki parancsra jöttél el, mi hozzánk, szerelmes is lettél. Amikor, sóhajtott, amikor magadra hagylak, már nem is vagyok méltó a szeretetre. Gizella rámosolygott. Győzelemnek érezte, hogy végre gyengét szavakra kényszerítette férjét. Ki lehet nem éltóbb? Ki van nagyszerűbb? Gyakran megborzongok, mert lelkem mélyén lappang a gyanú, ha te akarnád a legszörnyűbbet, a kárhozatot is vállalnám, te érted. Csak szeres, csak ne hagyj egyedül. István magához rántotta, átölelte, csókolta. Hangja olyan volt, amint a náz első éjszakáján nem szerelmem! Hát nem érzed, hogy én is szenvedek? Azután egyszerre megint magyarázó hangba csapott át. Két éjszakán át vitattuk a papokkal, ki püspök, ki kanonok, ki apát. Astrik már álmos volt, de nem hagytam pihenni. Közben újra meg újra csak rád gondoltam, és már azt terveztem, hogy aludni küldöm a bölcs prelátusokat, és hozzád megyek, felkeltelek álmait közül. Miért nem jöttél? István széttárt a karjait. Mert nem hagyhattam abba. Nem késlekedhetünk. El kell dönteni, hogy hol ki legyen a lelkek pásztora. Az egyház pontos megszervezése nélkül ingatag a vármegyék rendszere, és amikor tegnap hajnalban lefeküdni mentem, te mosolyogva aludtál, olyan voltál, mint a templom szentjei, és én elszégyeltem férfi vágyamat. Igen, Gizella, úgy élünk, mint a szentek. Úgy kell élnünk. Az asszony fejét ingatta. Én nem vagyok szent. Te akartad, hogy ne legyek. Ne hagyd magamra. Ma este már nem tanácskozom, ígérte István. Gizella rámosolygott. És te jössz hozzám, te István, az Uram, és nem az a magasztos a szent. És mindig, mindig, minden este. Kérdően nézett erre István. Minden este. koppány megindult Veszprém ellen. Holnap hajnalban én is indulok Veszprém alá. Gizella ilyetten fogta meg a kezét. Elmégy, háborúba mégy! István vállát vonogatta. A férfi olykor háborúzni jár. Felesége összeborzongott. Úgy félek itt majd egyedül. A férj megfogta a két vállát, a szemébe nézett és emlékeztető hangon mondta. Gizella, a legelső napon, hogy Esztergomba érkeztél, és először szóltunk egymáshoz. Megfogadtuk, hogy panaszkodni többé nem fogunk. Ha túl nehéz a dolgunk, úgy ígértük, majd egymás szemébe nézünk, és egymás szemében találunk vigaszt. Gizella bólintott. Így volt, de én mégis örültem volna, örülnék, ha, ha te néha mondanád, mi bánt, hiszen tudom, hogy sok minden gyötör. István elhárítóan mormolta. De könnyebb, ha nem szólunk felőle. Úgy gondolta, most már mehetne is a templomba. Este úgy is igyekszik korán ágyas házába térni Gizellával. Hanem ekkor váratlanul belépett sarolta. Meghajlással fogadták az anyát, aki előbb mennyit csókolta meg, azután a fiát. Vigyázott, hogy a fiatalasszony igazi anyjának érezze anyósát. Jó, hogy te is jöttél, anyám, mondta István. Új ritkán tudok mostanában veletek lenni. Aggódva mondotta Sarolta. Miért nem mondtad magad? Miért másoktól kell tudnom, hogy Pázmán el is indult, és holnap már te is? A férfi egyszerre nézett a két asszonyra. Ne féltsetek! Jó úton megyek, és győzni fogok. Sarolta. Szokatlanul csöndes szinte kérlelő hangom mondotta erre. Győzni fogsz, és arra kérlek, ha győzöl, ne feledd el, hogy jobb az érgalom, mint a véres bosszú István szemében haraglobbant, ingerülten kérdezte, te koppányt félted most is? A fiú indulata megkeményítette az anyát is. Győzd le! De miért akarnád a pusztulását? Ha legyőzötten otthonában élhet, akkor már nem veszélyes. Atyám így akarta, válaszolta ridegen István. Atyád engem is mindig meghallgatott, vette fel a vitát, sarolta. A felesége voltál, rándította vállát a fia. Mire szeliden beleszólt Gizella? Akkor hallgas meg engemet. Én a feleséged vagyok, és anyánkkal együtt kérlek, légy kegyes, légy irgalmas, megbocsátó. István hátra lépett. dühös indulattal nézett anyjára is feleségére is. Rendre utasító hangon parancsolva fordult hozzájuk. Az én dolgomba, asszony, ne beszéljen! Asszonyi látság otthon jó, de végünk, hogyha elpuhít az asszonyi panasz. Nem is tudjátok, mi történik itt. Mi új világot teremtünk magunknak, itt nincs helyes írásnak, aggodalmas sajnálkozásnak. Itt nem a férjed és nem a fiad, aki határoz, hanem az ország ura, a király. Erről tehát több szó ne esik. Ugye nem beszéltek-e félét, soha többé? Fogadjátok meg! Gizella meghajolt, és csak ennyit mondott. Uram! Sarolta meghajolt, és csak ennyit mondott. Királyom!